Ha egyetlen szóval akarnám leírni mindennapi életünket, az alatt az első három év alatt, ez a szó az összekaparni lenne. Minden éber pillanatunkban szünet nélkül azon törtük a fejünket, honnan a fenéből kaparjunk össze annyi dohányt, hogy meglegyen az, amire menthetetlenül szükségünk volt. Hogy a vízfelszínén tartsuk magunkat. És ebben nem volt semmi romantika. Emlékeznek ómárkájámnak arra a híres négy sorosára? Tudják, az a verseskötet a pálmák alatt, a kenyér, a kancsóbor, és így tovább. Hát most helyettesítsék be a Scott on Thirst című művet arra a verseskötetre, és nézzék meg, hogy szegeződik ez a költői látomás az én idilli létem ellen. Paradicsom, egy frászt. Semmi másra nem gondolnék, csak hogy mennyibe került az a könyv. Meg lehet-e kapni antikvárban? És hogy hol találok valakit, akinek fel lehetne számítani azt a kenyeret és bort? És hogy végül is honnan fogjuk összekaparni a dohányt, hogy kifizessük az adósságainkat? Hogy megváltoztat az élet? Az embernek még a legegyszerűbb elhatározásokat is mind untalan szembesítenie kell agyának örök éber költségvetési bizottságával. Te Oliver, gyerünk nézzük meg a Beckett ma este. Ide figyelj, az három dollár. Hogy érted ezt? Úgy értem, hogy egy ötven neked, egy ötven nekem. Ez most azt jelenti, hogy igen, vagy azt, hogy nem? Egyiket sem. Ez egyszerűen három dollárt jelent. Mézes heteinket egy vitorláson töltöttük, 21 gyerek társaságában. Én ugyanis egy nagy rodos típusú jachtot kormányoztam reggel héttől egészen addig, amíg az utasaim meg nem elégelték. Jenny pedig a gyerekekre felügyelt. Egy Pekod nevű csónakklubban dolgoztunk, Dennis sportban. Nem messzi heinz -től. Egy terjedelmes hotelt, motorcsónak állomást és pár tucat bérelhető házat magában foglaló létesítményben. Az egyik kisebb fajta kunyhóban képzeletbeli emléktáblát szögeztem ki. Itt hát Oliver és Jenny, mikor nem szeretkezett. Azt hiszem mindkettőnknek becsületére válik, hogy miután egy véget nem érő napon át kedvesek voltunk a vendégeinkhez, hisz jövedelmünk nagy részét az ő valójuk tette ki, Jenny meg én még kedvesek tudtunk lenni egymáshoz is. Kedvesek. Mondom egyszerűen, mert a szótáramban egyáltalán nincs kifejezés, mely leírhatná mit jelent Jennifer cavillier szeretni, illetve viszont szeretve lenni általa. Elnézést. Jennifer Barrettet akartam mondani. Mielőtt elmentünk volna képbe, kerestünk egy olcsó lakást Észak-Cambridge-ben. Észak-Cambridge-nek nevezem, bár a cím gyakorlatilag Summerville-ben volt, és ez a ház, mint Jenny leírta, a tatarozatlanság állapotán eledzett. Eredetileg két családnak szánták, de most négy alakították át, amelyek még az alacsony lakbérrel is túl voltak fizetve. De mi az ördögöt tehet két diák? Itt az eladó szabja meg a feltételeket. Te, Ol, mit gondolsz? A tűzoltóság miért nem nyilvánította életveszélyesnek ezt a rozzant kaibát? Talán mert nem mertek bemenni, mondtam. Én se. Júniusban mertél, állítottam. Ez a párbeszéd szeptemberi visszatérésünk alkalmából zajlott le. Akkor még nem voltam férnél. Mint férjes asszony, ezt a helyet minden körülmények között életveszélyesnek találom. És mit szándékozol tenni? Beszélek a férjemmel, felelte. Ő majd elintézi a dolgot. Hé, hát én vagyok a férjed, mondtam. Komolyan? Bizonyíts be. Hogyan? Kérdeztem és magamban azt gondoltam. Na nem itt az utcán. Vigyél át a küszöbön a karodban, parancsolta. Csak nem hiszel ebben az osztorbaságban. Először vigyél át, aztán majd eldöntöm. Rendben. Felnyaláboltam a karomba, és felcipeltem őt a lépcsőn át a verandáig. – Miért álltál meg? – kérdezte. – Hát nem ez a küszöb? – Nem, nem – tiltakozott. – Ott a nevünk a csengő mellett. – Hogy a fenébe lenne ez a hivatalos küszöb? – Az odafent van, te szamár! 24 lépcső vezetett fel a hivatalos otthonunkhoz, és körülbelül fél félúton meg kellett állnom, hogy kicsit kiszuszogjam magam. – Miért vagy olyan nehéz? – kérdeztem. – Az még sosem jutott eszedbe, hogy esetleg terhes is lehetek? – felelte. Ez a mondat nem nagyon könnyítette meg, hogy újból levegőt kapjak. – Az vagy? – nyögtem ki végre. – Ha, megijedtél, ugye? – Nem. – Ne csinálj belőlem hülyét, fiúka! – Hát igen, egy pillanatra meg kellett kapaszkodnom felvittem a hátra lévő úton. Azon ritka perceinkből való volt ez, amelyekhez az összekaparni igének úgy emlékszem, a világon semmi néven nevezhető köze nem volt. Az én előkelő hangzású nevem lehetővé tette, hogy hitelszámlát nyissunk egy zöldséges üzletben, amely egyetemi hallgatóknak egyébként nem hitelezett. Viszont hátrányunkra szolgáltott, ahol legkevésbé vártam volna a Shady Lane iskolában Jenny leendő munkahelyén. Természetesen a Shady Lane nem konkurálhat az állami fizetésekkel, mondta Miss Ann Miller-Widman, az igazgatónő a feleségemnek, és valami olyasmit fűzött hozzá, hogy Barrettéket egyébként sem nagyon fogja érdekelni a dolognak ez a része. Jenny megpróbálta eloszlatni az illúzióit, de semmi más nem tudott kiverekedni a már korábban felajánlott évi 3500-on felül, mint körülbelül két perc néha ha-hát. Miss Whitman igen szellemesnek találta Jenny arra vonatkozó megjegyzéseit, hogy baretéknek éppen úgy ki kell fizetniük a lakbért, mint más közönséges embernek. Mikor Jenny mindenről beszámolt nekem, volt néhány remek ötletem, hogy mit csináljon Miss Whitman a 3500-ával, ha, ha, ha. De aztán Jenny megkérdezte, van-e kedvem abba hagyni a jogot és eltartani őt, míg megszerzi az állami iskolai oktatóknak kötelező pedagógiai gyakorlatot. Ezen mintegy két másodpercig nagyon komolyan töprengtem, és az eredményről félreérthetetlen gesztussal tájékoztattam. Ezt! Ez nemes veretű válasz volt, jelentette ki hitvesem. Miért? Mit kellene válaszolnom, Jenny? Azt, hogy ha-ha-ha. Nem. Egyszerűen tanult meg jó ízűen megenni a spagettit. Ez történt. Én megtanultam jó ízűen megenni a spagettit, Jenny pedig megtanult minden elképzelhető receptet, hogy a főtt tisztát valami másnak álcázza. Ami aztán a nyári keresetünkkel az ő fizetésével és azzal a jövedelemmel, amit az én téli csúcsforgalomra tervezett éjszakai postai kisegítő munkámigért nagyjából elég is volt. Vagyis hát igen sok filmet nem néztünk meg, és Jenny igen sok hangversenyre nem ment el, de végül is csak összejöttek a dolgok valahogy. Az is igaz, hogy velünk csak a dolgok jöttek össze. Mindkettőnk társadalmi élete alaposan megváltozott. Még mindig Cambridge-ben voltunk, és elméletben Jenny megmaradhatott volna a zenei együtteseiben, de nem ért rá. Fáradta jött haza a Shady lane és akkor még ebédet kellett főznie, vendéglőben étkezni igazán nem állt módunkban. Közben az én barátaim voltak olyan tapintatosak, hogy békén hagytak bennünket. Vagyis nem hívtak minket, hogy ne legyünk kénytelenek visszahívni őket. Értik, mire gondolok, ugye? Még a röbbi meccsekre sem jártunk. Mint a Varsity Club tagját megillettek a helyek az ő káprázatos lelátó szakaszukon, a középvonal mellett. De egy-egy hat -egy dollárba került, ez pedig 12 dollár. Fenéket, érvel Jenny. Az hat dollár, elmehetsz nélkülem is... Nekem gőzöm sincs a röbbiről, csak annyit tudok róla, hogy az emberek örökösen azt üvöltik, mindent bele, mindent bele, és te ezt imádod, és ezért én azt akarom, hogy elmenj, hogy a fenébe nem ennél. Az ügyet lezártuk, feleltem ilyenkor, hiszen mégiscsak én voltam a férj és a házura, különben is azt az időt legalább tanulásra fordíthatom. De azért minden szombat délután a tranzisztoros rádióra tapasztott füllel hallgattam a szurkolók üvöltését, akik földrajzilag mindössze egy mérföldnyire voltak tőlem, de valójában egy másik világban éltek. A Ware City club kiváltságaimat arra használtam fel, hogy egy jogász évfolyamtársamnak, Robby Waldnak jegyet szerezzek a Yale meccsre. Amikor Robby áradó köszönetnyilvánítások közepette távozott, Jenny megkérdezte, lennék-e szíves még egyszer elmondani neki, kinek is van joga tulajdonképpen ahhoz, hogy a University Club Klub lelátó szakaszán foglaljon helyet, én pedig még egyszer elmagyaráztam, hogy korra, méretre vagy társadalmi helyzetre való tekintet nélkül, mindazoknak, akik nemesen szolgálták a szép Harvardot a játéktereken. Vizen is? kérdezte. A bajnok az bajnok, feleltem. Akár száraz, akár vizes. Kivéve téged, Oliver, mondta. Te befagytál. Nem feszegettem tovább a témát, és úgy tettem, mintha ez csak Jennifer szokásos fürge visszavágásainak egyike lett volna. Mert nem akartam arra gondolni, hogy esetleg még valami meghúzódik a Harvard sporthagyományaira vonatkozó érdeklődése mögött. Például egy rejtett utalás, hogy bár Soldiers Field befogadó képessége 45 ezer ember, minden hajdani sportoló azon az egyetlen káprázatos lelátó szakaszon ül. Egytől egyig. Öreg és fiatal. Száraz, vizes, sőt az is, aki befagyott. És hogy vajon csak az a hat dollár tart engem távol a stadiontól ezeken a szombat délutánokon? Nem. Ha netán gondolt még valamire, arról jobb, ha nem beszélgetünk.